Dialog. Dialogu. Hallo Markus. Hallo Peter. Hast du frei am Samstag? Ja, warum fragst du? Ich mache am Samstag eine Einweihungsparty. Ich miete eine neue Wohnung. Kommst du? Ja gern, das ist nett von dir. Wie komme ich zu dir? Der Weg ist sehr einfach. Wo ist die Bushaltestelle? Die Bushaltestelle ist in der Nähe der Universität. Gleich an der Bibliothek. Die Fahrt mit dem Bus dauert ca. 45 Minuten. Wo muss ich aussteigen? Steig an der letzten Haltestelle aus. Dann gehe geradeaus bis zur Tankstelle. An der Tankstelle geh rechts. Das ist ca. 10 Fußminuten. Dann siehst du einen roten Wohnblock. Das ist genau mein Wohnblock. Wunderbar. Um wie viel Uhr beginnt die Party? Um 19 Uhr. Kann ich mit Monika kommen? Ja, natürlich. Hallo Peter. Hallo Monika, hallo Markus. Wir haben ein Geschenk für dich. Oh, vielen Dank. Kommt herein. Ich zeige euch meine neue Wohnung. All diese Bilder an der Wand. Du musst sehr romantisch sein. Ich bin nicht romantisch. Der Besitzer der Wohnung ist romantisch. Er sammelt auch alte Möbel. Alle diese Stühle, Sofas und Sessel gehören ihm. Diese Wohnung ist ein richtiges Museum. Und das ist die Küche. Die Wohnung gefällt mir sehr. Wann kommen andere Gäste? Sie kommen um 20 Uhr. Ihr seid zu früh. Oh, du sagtest um 19 Uhr. Macht nichts. Öffnen wir den Sekt. Teraz Markusa. po Signale. Hallo Markus. Hast du frei am Samstag? Ich mache am Samstag eine Einweihungsparty. Ich miete eine neue Wohnung. Kommst du? Der Weg ist sehr einfach. Die Bushaltestelle ist in der Nähe der Universität. Gleich an der Bibliothek.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 Um 19 Uhr. Ja, natürlich. Hallo Monika, hallo Markus. Oh, vielen Dank. Kommt herein. Ich zeige euch meine neue Wohnung.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 Macht nichts, öffnen wir den Sekt.